Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A hármas könyvelés 63. stónáladását halljátok. Én pedig Szeddák Ádám vagyok. Én pedig Kis Gabriella És Fejas Polás. Csapjunk a lovak közé. A nektek nektek Cs csapjálat írt. Én belecsapok. Itt a rögzítés előtt meséltem, hogy ilyen nagy disznótoros vacsorát ettem, és egy ilyen hatalmas tompaságű rajtam, úgyhogy <gül> nektek kell a hátatokon elvinni <gül> Húzzod meg a bakon, mi majd ott melletted csattintgatunk. jó <gül> volt a csuklomból az, az egyrevines kávé, de nem baj, már mindjárt vége. <gül> Na, akkor gyorsan egy hálás vitatémát be is dobnék. Ez irodalmi jelen oldalán volt, egy, egy iszonyú szórakoztató cikk. A könyvfétről szólt, egy most jelent meg, mert nem sosárt felidézni a könyvetet. Leültek beszélgetni, az új könyvfiat szervezte Vita este arról, hogy, hogy hogy kéne csinálni a könyvetet, és. Hát szóba került, hogy, hogy az a klasszikus régi felállás, hogy ott van egy úgynevezett nagyszínpad, ami hát ugye a maga méreteivel ott nagynak számít, és hogy az uncsi. Érdektelem. Tehát ott ülnek kint a beszélő fejek, hozzájuk tartozó testekkel. A megmondó keves, emberek. Igen, és keveseket motivál. Ö, nem is... Ö, nem is lehet feltétlenül érteni őket, tehát ugye az ott egy szabadtéri terület, körülötte nyüzseg a vásár, ott van mellette a kút mögötte, tehát egy olyan, olyan élő közegben kell oda kiülni, és, és elmótyorászni a kérdésedet, a, vagy a válaszokat a gyakran elég sablanos kérdésekre, vagy ilyen egymás közötti is kellemes elbeszélgetések során, ami nem feltétlenül érdekes a közönségnek, és ami ebben a cikkben különösen vicces volt, és ha bár ilyen nagyon őszinten megvallom, nem mindig tudok elfogadni azt, hogy miért úgy kommentelnek az emberek ezen az irodalom jelenen, ahogy. De hát mindegy. De ezt valaki még kis emelte, hogy a Bám Magda a magyar rádió részéről, aki a magyar rádió részéről szerkeszi ezeket a beszélgetéseket, és mint bevallotta, már ő is úgy és értelmetlennek tartja ezeket a kiadók, és ezek részéről változatlanul státusszimbolumnak tekintett nagy színpadi szerepléseket. Aha. Tehát úgy tűnik, mint... Éppen most olvastam, nem irodalommal kapcsolatos, pár kultúra is jelen volt benne, hogy volt egy ilyen amerikai konferenciáról egy ilyen értékelés, ez a XOXO konferencia, és hogy ott az értékelő épp azt kiemelte, hogy, hogy ez a kerekasztal, meg kérdésválasz, meg minden egyáltalán nem volt, hanem érdekes emberek voltak odaállítva, akik érdekes témáról ők maguk előadtak, Aha. És ennyi. Tehát ennek van helye, mert igenis van egy csomó olyan okos ember, aki esetleg olyan dolgot elmond neked érdekesen, ami, ami miatt érdemes oda menni és megnézni, de ez a kerekasztal ez <gül> valójában tényleg arról szó, hogy, hogy igazán senkinek se kelljen villantani, meg rákészülni, meg minden, hanem mindenki mond egy pár ilyen izé szántbájtot, és <gül> akkor... Aha, ez, ez azért érdekes, mert én ugye egy... Ezzel most a saját magánéletembről árulok el részeket, hogy ahol dolgozom a klaszternél, ott ugye sokszor szervezünk rendezvényeket, ahol meg azt vettük észre, hogy éppen a kerekasztal az, ami hogyha jó a téma, és olyan kompetens emberek vannak ott, akik akik tekintélyesebb vagy, vagy befolyásolónak számítanak, most tanultam, hogy már így kell, hogy nem véleményvezérnek, vagy legalábbis van ilyen is, hogy az sokkal jobb, mert élő meg, meg a kérdéseket bele lehet nyomni az ő szájukba, még az előadás az egy kicsit előre szerkesztett, és kevéssé reagál a külvilágra. Én nem, ez... én még nem láttam jót ebből. Van, van egy tipp, miért van ez így, mert azért a magyar konferenciák kultúrában nagyon erősen benne van az, hogy Uh, van XYZ, Arany, Platina, Korund, meg krom Vanadium szponzor, és neki kell egy egy órás előadás. Itt a legunalmasabb embereik, vagy a legszalabb marketingesek beszélnek beszéljenek valami hülyeségről egy óra. Tehát ehhez képest egyébként tényleg megváltás? Vagy a kereszt halál, vagy a kerekasztal? <Szor> Meg azért Aha. mi aztán hárman tényleg jól tudjuk, mert ugye éveken át közösen szerveztünk rendezvényeket, hogy talán egy maroknyi Mondjuk nevét. embert ismerünk, aki, <gül> okay. aki e, tényleg jól tud előadni, és ez a kultúránkban itt is annyira jelen. Biztos manapság már ezt is jobban tanítják, mint, mint a mi időnkben, de de azért ritkán látni olyan, olyan embert, aki hitelesen, megfelelő lelkesedéssel, megfelelő lendülettel tud előadni, és szerintem ilyen kényszerű megoldás erre, hogy hát nincs egy jó, akkor oda pár, nem annyira jót. Aha, értem, értem. Lehet, hogy egyszer ki próbálunk az extra podcastot, amikor mind a hárban kis előadással készülünk. A... Nem ez szokott lenni, Gabi? <gül> nem, mert engedem, hogy beleszóljatok. Jaj, de Illetve csendben hallgatok, amikor nem tudok hozzászólni. Is. Ettől persze egyébként még valid kérdés az, hogy avítassz szere a könyvét, és erre nyilván az igen a válasz. És valóban, és ugye mi Ádám pont együtt jártunk kint a könyvfétel, amikor egy, egy, egy kiadó, egy érdekes játékában vettünk részt, amelyet olyan lelkesen loholtunk még a körbe a Vörösmartotére, mint a életünkben nem jártunk volna még ott, és keresgeltük a nyomokat egy kati könyve kapcsán, és, és olyan jó volt, hogy ő is kint volt, tehát, hogy volt, volt ez a happening, de a cikk is említi, van ez az irodalmi pipsó, ahol meg fiatal írók teljesen interaktív dolgot csinálnak, most persze, aki bemerészkedik ebbe a az az is már valamire elszánt, tehát azért az alapkönyv vásárló az nem, de, de van valami, amiben ami, ami részese vagy nem pedig a, a hálás hallgató lesz, a kiszorulva a szubkultúra szélére vagy a közösség szélére. Párgya vágya a fiatal íróknak a szubkultúra széle? Ö de ők, ők is ennek a kérnek a széle, de az, amikor a nagy színpadon üttül három ember, és középen egy fiatalabb költőnő faggat két idősebb mestert, és közben elnevetgélnek, vagy úgy, többet tudnak, mint mi, és, és ez a többet tudás ez, ez elszakítja őket tőlünk. Tehát nincs átadás, nem. Mindig annyira szoktam szégyelni magamat, mert ezek a rendezvényekkel, egyébként jellemzően akkor, ezekkel a programokkal akkor találkozom, amikor sétálok át a nagy színpadőt, mondjuk víziért, vagy könyvért, vagy ki a boltból vagy ilyesmi. És ott ilyen tisztességben megülszült emberek hallgatják egyébként ezt a nagyon halk és rendkívül érdektelen dolgot. Igen, igen, meg a gyerekesztülők a... végre van egy kis szék, ahol leülhetnek. Jó. Még annyit ott erről eszembe, hogy attól függetlenül mondjuk a másik végeletnek, meg ott vannak ezek, ott vannak ezek a TED előadások, ami tényleg így. Abszolút, abszolút csodátosra van csiszolva az a 15 perc, vagy 30 perc, vagy akármennyi mennyiütt egy adott típusú előadásra, és nagyon effektív képekkel, meg nagyon jó hangsúlyozva, meg teljes lelkesedésre adják elő a, a, az ürességet, meg, meg a felszínességet, szól. nem állítom, hogy itt is az amerikai modell, meg hirtelen nekünk is ilyen csiszolt előadók ellenének, de de minden esetre a kerekasztal szerintem mindenképp a, annak a jele, hogy nincs, nincs egy, aki el tudna adni valamit, Aha. vagy előadni valamit, hanem hát akkor menjünk inkább egy kerekasztallal. Ö, igen, mondjuk ez igaz. És ti tudtok egyébként jó magyar könyves eseményt, vagy hogy képzelnétek el, most csak maradjunk ebben a kis országban. Nem tudom, én kerülöm az embereket, tudjátok, tehát minden összefüggésben... Még... Tehát mások nincsenek ott. Igen, igen. <gül> igen, igen, igen. Uh, Ez közben... az ideális rendezvény nekem, hogy itt, itt ülok a saját asztalomnál, és beszélgetünk. De voltak épp a, a, ezeknek a rendezvényeknek, hogy az lenne a célja, hogy a, hogy a valahogy a könyvet hozzád jobban eljuttassák, vagy, vagy valami olyan pluszt adjanak, amit a könyv alapján megkívánsz a világból, tehát mondjuk a, a szerzővel való pajtáskodást vagy többi olyan aki esetleg nem ismert. Tehát valamiféle pluszt ad, és, és lehet, hogy volna olyan plusz, ami téged is motiválna arra, még hogyha emberekkel is jár, de, de szívesen becsatlakoznál. Aha. Meg ezek a csomagolt rendezvények, hogy könyv, film, mit tudom én, egy téma körül van egy konferencián, ugye az amerikai példa, megint az a comic meg ilyenek, Aha. ami, ami egy fajta, tehát ne, nem egy műfajt képvisel, hanem, hanem inkább azt mondani, hogy egy olyan közönséget céloz meg, akinek van közös nevezője, mondjuk a Science Fiction, vagy a mit tudom én, egy egyéb műfaj, vagy a krimik, vagy valami, és akkor azzal kapcsolatban olyan rendezvény, ahol vannak könyvek, írókkal, filmvetítés, mit tudom én, tehát ilyen csomagból belerakni, nem? Az igen. önmagában a könyv az eléggé nem egy animálós dolog, nem? Nem, csak a gyorsan pörgetett, tudod, és a sarkára rajzolsz, hmm. de oh, -oh, -oh. Na most az nem is nekem lesz kifogásom, mert semmit nem utálok annyira, mint amikor Pusztán azért, mert X irodalmat elolvastam, vagy euh, kedvelem Z-filmet, attól hirtelen egy kalap alá kerülök egy olyan um, ijesztő, és az amerikai sztereotípját szabad használni, akkor az anyjuknak a garázsában élő emberrel, aki <gül> nagyon boldogan tapicskola ebben. Tehát a, a, a, a mostani geek kultúra az ihetlenül sajnos. Igen, de melyik kultúra Nem. <gül> <gül> Megoldás lenne persze, hogyha a kultúrának lenne például úgy marketing, és így megfogálnak eljutatni hozzám a könyvet uh -huh. ezáltal. Próbálkoznak, ugye. Én ahogy nézem mostanában, hogy, hogy milyen sikerlisták vannak különböző ilyen nagy könyvlancoknál. Úgy látom, hogy ezek a rovat metró plakátok, meg buszoldalán plakátok, ezek voltak éppen nagyon hatékonyak. Olyan neveket látok, akiket sehol más vele olvasok, csak a metron illetve az Alexandra tízes listáján. Tehát valami hát talán azért, mondhatunk. mert a, nem fogyasztod esetleg azokat a műsorokat, ahol szerepelnek, nem? Aha, tehát ugye a tévé Inkább alájuk. Ott, igen. Aha. Jó, egyébként kezdem úgy érezni magam, mint a mi lennénk a három helyet, kettőre a mapecsóból. <gül> Egy kicsit tán, igen. De ne, mi nem mondjuk azt, hogy régen jobb volt. <gül> <gül> nem értem miért. <gül> Illetve itt azért ez nem csak meg, hogy nem csak mi nem megyünk ezek rendezvények, hanem senki más sem. Én arra tudok visszaemlékezni, amikor egyszer a, nem is tudom, 25 éve legalább, amikor a Galaktika könyvklubnak voltam valami rendezvényen, és ott is volt író, <gül> erik von Deniken, arra emlékszem, magyar Hú, írók is volt. Remélem, aláírat az ír a bal vele. Hát lehetséges de már túladtam a könyvön. De volt filmvetítés, mit tudom én, tehát egy olyan dolog volt, több dologért mentem oda, nem azért, hogy Aha. beszélő fejeket lássak, hanem ilyen több, több, több dolog volt. Ah, nem tudom. Ezt nem engem mi motivál? Engem a kedvezmény. Sajnálom. Hát de arra meg ott van az Amazonnak a Mit tudom, ilyen napolcsó könyve című. Aha, igen, de hogyha nem angol száz kiadványra hajtasz, akkor, akkor például könyvféten ugye számtalan dobozos könyv lehet, lehet kukázni, meg, meg, meg ugye vásárolgatsz csak azért, mert szimpatikusanak tűnik az egyik szerző, akit egyébként soha életedben nem ismertél, valamilyen szinten ez is egyfajta keringés az, az információkupacban. kupacban. Na jó, tehát van bágazat, de én se látom még, hogy hol vannak az igazán jó könyves rendezvények itt. A legjobb könyvetem egyébként az volt azt hiszem, két évvel ezelőtt, amikor ültünk hát a Galaktika standja előtt és körül, és egy könyvet nem sikerült venni, ott voltunk nagyjából hajnal egyik, és utána úgy kellett elvinni több fordulóval a baros viszont. Aha, azt hittem a résztvevőket. De én, én azt javasolnám, csináljuk azt, megállapodunk most, hogy elmegyünk valamilyen nagyobb nemzetközi rendezvény, nem tudom, izé, Edinburgh-ban van például olyan nagy könyvfesztivál, vagy valamilyet kinézünk turista látványosságnak, és akkor a pénzt, meg az időt, kimegyünk három napra, és visszahozuk az élményeket. Oké, okay, oké, okay. és a tapasztalatokat. Egyébként jó könyves rendezvény, ha szegről végről is, de ott volt például a podcast sörözése. Igen, hát, igen, igen. Valahogy nekem ez az igazi, a direkt kapcsolatok azokkal, akik ott akarnak lenni tényleg. Legközelebb hívni kell írókat, és kérni rá Európai Uniós pénzt akkor. Ja, igen, ez bennem is felverít, főleg Edinburgh kapcsán. De bennem, hogy hát oda. Manapság már Ryanair vizer olcsóbb, mint lemenni Debrecenbe, vagy mit tudom. Én. Az igaz. És mennyivel jobb Debrecenről? Rosszat vagy semmit. <gül> Oké. <Okay. gül> Akkor a pozitív szemléletet tovább üve van még érdekes hír. Témán van egyébként, és akkor cserében nem beszélek, majd egy könyvről lássátok, kivel dolgotok. Okay. Azt akartam meghívani, hogy volt olyan kötelező olvasmány, amit gyerekként utáltatok, ez jellemzően egyébként egy csomó emberek az összes szokott lenni, viszont rájutott a később, hogy zseniális. És ez azért jutott eszem, mert most már hetek óta hallgatom lefekvéshez, tehát 5 és 10 perc közötti hosszúságban a, a tüskevárat. Ó, ez nagyon jó példa, én is több Nagyon remek. Különösen tudajos pattog, mint egy ilyen kis kutya, és az öreg még időnként leinti, hogy hát fene jobban tudja. Jó, a romantikus szál. <gül> igen, igen, igen. Ö, hát én be kell valljam, én az a fajta irritáló kis csaj voltam általános iskolában, meg középiskolában, aki élvezkedett azban, hogy ő elolvasta a kötelező olvasmányokat, és ez az öröm, ez egyszerűen a legtöbb kötelező olvasmány problematikáját elfette nálam. Tehát én szívesen olvastam ezeket, mert megvolt ez a, az intellektuel rétegbe tartozás öröme ezzel. Viszont uh, érdekes, mert pont most volt azért egy-kettő, ami, ami már nekem is sok volt, azt tudom, hogy a, hogy a fanni hagyományait, ezt nem, nem, nem volt Arra az... akartam rákérdezni, hogy az, akkor <gül> nem. Nem, nem Viszont uh, éppen most uh, szüget ütött a fejembe, hogy... Uh, kedves angol tanárom, egy okos értelmes fiatalember, és ő, ő elmondta, hogy ő igenis szerette a, a, az ifjú Werther szenvedéseit, amit olyan kikeretkedett szemmel hallgattam, mert ő volt az életemben az első, aki azt mondta, hogy ez milyen jó könyv volt neki annak idején, hogy megfogadtam, hogy elolvasom csak ezért, mert hát, ha tényleg, tehát lehet, hogy még előttem van ez, a, ez az állapot, hogy felvillanyozódom az ifjú werther hát A módot találsz rá mindenképpen, mesélj majd nekünk valahol. Ett, nézd, ha elolvasom, <gül> akkor legalább azt a bört lehúzom róla, hogy elmondom a podcastban. Baleset. Nem tudom, nekem is csak ez a tüske vár jutott eszembe, ami pozitív élmény volt. Viszont most, így a műsor sorozat kapcsán megint előjött ez a kötelező olvasás élmény, és <gül> nem biztos, hogy élvezem. <gül> Hát majd egy jó kis koppányag a testemát, jövő hétre. Oké. Okay. Ádám, <gül> neked van még itt egy jó kis témád? A, a búkeresre gondolsz? Igen. Hát az nagyon vicces. Jaj, ja, jaj. Viszont nem emlékszem a Faszinak a nevéről, hogy kint kintem itt lekattintani a saját híremet. Olyan 2003-2004-2005-t idéző, tudjátok, amikor én divat volt magas a print és online sajtóból beszólogatni a bloggereknek. Kezdődöttön a klasszikus pizsamás újságírózással. Tehát ilyen jellegű beszólogatást helyezett el Sir Peter Stoddard, aki a Times-nak az irodalmi mellékletét szerkeszti, és most a Man Booker Prize-nak az egyik főmókusa, aki elmondta, hogy a bloggerek azok elrontják az irodalomkritikát, és és hát igazából az egész világ egy kicsit hanyadlik most, hogy van ez az internet dolog, és, és régen minden jobb volt. Igen, én is örömmel olvastam egyébként, tényleg akkor a marhaság volt. I igazából azzal érve, hogy nem igaz, hogy mindenkinek a véleménye számít, és a, a kritikusok, a szakmai kritikusok tényleg egy olyan plusz értéket képviselnek, hogy az ő véleményük kell, hogy formálja a közönséget, és nem a, az utcaemberé. Még szerencsé, hogy itt van ő, és megmondja, hogy melyik vélemény számít, mert az emberek jelentős része az ugye képtelen ennek meg eldöntésére. Mondjuk ez sajnos ironián túl is így van, de, de attól, hogy ő ezt megmondja, hogy mi számít, attól ez semmit, semmit nem fog változni. És egy olyan sötét jövőképet fest le, hogy a rossz könyveket fogják olvasni az emberek, mert hogy a bloggerek mindenféle... Majd azt mondják, hogy... Hogy, hogy az jó. Ész nélkül. Igen. Mondjuk az a fickó a kitér arra is, hogy, hogy mitől jó a könyv, ugye és csak a story, az nem olyan fontos, és az olvasható és élvezetes könyv az önmagában még nem érték, sőt nem kéne erre felé tendelni, hanem akkor már legalább a nyelv, ami majd meg, meg megújítja az angol nyelvet. Igen, tehát, tehát a nyelvezet... folyamatosan kihívást kell, hogy találjunk a nyelvezetében és a könyv. Mondjuk ennek megborod a hátterében, és azt írja is egyébként az independent, ahonnan a hír származik hogy ö, tavaly Stella Remington, aki egy krimi szerző egyébként másodállásban, első az MI5-nak az hogy ő egészen hosszan, tehát úgynevezett kém, ö, ő azt mondta, hogy olyan könyveket szeretnék kiválasztani a, a már a rövid listá is, majd olyan nyerjen, amit az emberek szeretnek elolvasni, és hát ez azért nyilván botrányt okozott, meg is nézve, hogy mi nyert tavaly. Hát egyébként nyilván benne van az is, hogy, hogy rá kell irányítani a figyelmet olyasmire, ami, amit azt mond, nem, nem, nem jutsz el hozzá. Vagy esetleg úgy érzed, hogy kívül esik a te érdeklődési körödön, vagy a befogadási zónádon kívül. De, de most ezzel, tehát ezek, a, ezek olyan hiába való harcok, hogy mindig elképedek azon, hogy, hogy tud valaki még ennek neki futni újra meg újra. Egyébként szerintem azért más-más szerepkört adunk mi is, nem? Mikor a blogon olvasol mondjuk valami könyvből, az inkább olyan, mintha valami ismerőssel megbeszélnéd, hogy na, mit olvasott mostanság, és mi az, ami tetszett, mi az, ami nem tetszett. Még mondjuk egy ilyen kritikustól, ha olvasol, akkor tényleg a, a széleit keresed, nem annak, hogy mi az, ami most. Én ezzel annyiban szárnék vitába, hogy, hogy szerintem egy csomó vagy hát nincs olyan sok blogger, akit uh, én nagyon sokra tartanék, vagy követném az ő érdeklődési körét, vagy, vagy amit ír, de, de azoknál Mászlóan viszont... a hallgatottságunk. <gül> Aha. Jó, annál azért több, tehát <gül> ne kapcsoljátok ki. Uh, az, de, de azoknál én nem érzem azt, hogy azon kívül, hogy, hogy nem törekszenek ezzel erre kritikusi terminus technikusra és a struktúrára, de nagyon alapos, és, és vagy pedig nagyon jó bevillanó, tehát hogy mélyreható véleményt tudnak írni, és nem érzem azt, hogy a kritikus az igazából náluk több lenne. De. Nyilván egy csomó bloggernél több tud a kritikus, de, de bizonyos bloggerek, nekiknél végül az ember megállapodik, vagy azt mondja, hogy na, ők elég szakértők, csak kötetlenül csinálják ezt, annál viszont én egyáltalán nem látom, hogy többet tudna. Meg más azért a motiváció, mert én legalábbis a saját esetemben legtöbbször olyan könyvet kezdek el olvasni, ami jó eséllyel tetszeni fog. Nyilván nem, nem, nem fizetnek érte, hogy kínlódjam végig magam mondjuk a... Most már is felejtettem a címét, mi volt az a könyv, amit végig szenvedtem. Armada, Armada Nem fizetnek azért, hogy tessék ezt a kupacot elolvasni és véleményezni hanem eleve kikeressem azokat a dolgokat, ami jó esélyet tetszeni fog ezért nyilván sokkal kevesebb könyv az, amit euh, negatívan értékelek míg a kritikusnak ugye egyrészt van egy adott X könyv, ami abszolút a, a, az adott időszakban meghatározó könyv miért keresik ezeket a kritikusokat, hogy na ez ennek a könyve hogy sikerült meg esetleg valami területnek, vagy stílusnak a szakértő, és akkor abban minél többet elolvas, és akkor nyilván egy egész más hangvétel az, amikor valamit azért olvas el, mert szakmailag ez a feladata, mint az, hogy én kikerestem valamit, ami valószínű tetszeni fog, és hogyha tetszik, akkor meg akarom osztani veled, ha meg nem tetszett, akkor esetleg figyelmeztetem az emberekre, hogy aki azt szokta szeretni, amit én, annak valószínű nem fog tetszeni. Aha. Ö, hát én ezzel most elárulok egy titkot, hogy az én olvasási kultúrámat befolyásolta az, hogy podcastolok. Nagy titok. Hát, tehát, minden, euh, mindennyi itt szerintem. Tehát igazából sokszor van az, hogy, hogy könyvek közül azért választom valamelyiket, mert arra gondolok, hogy ez Jó esetleg. Téma jó téma, vagy éppenséggel úgy rossz téma, hogy egyébként nem, nem kerülne szóba, és gondoltam, hogy behozom, vagy, vagy érdekes lehet, tehát, hogy ilyen különféle szemléletek jelenjenek meg a podcastban. Például a Varázs Egynél is az külön egy plusz réteget adott hozzá, hogy, hogy élőben olvastam itt többek előtt. És... Nagyjából egyszer volt a fejős évánál, de arra nem szeretnék beszélni. <tos> Készen, ezzel a fejős is okay. azonnal megfagyott minden. Jó, oké, okay, oké. Okay. Másabb a blogger, mint a kritikus. De, de attól függetlenül, nyilván a, a motivációja a fickónak az, hogy, hogy nyilván a, a piacra betörtek ezek az idézőjelbe blogger e, kritikusok. Ugye mi is folyton előszedjük azt a témát, hogy mi alapján döntünk, mi, mik azok a források, amikor alapján egyáltalán felfedezünk könyveket, és biztos, hogy érzi, hogy az ő szerepük visszaszorul. Egy ilyen, nem is tudom, elefántcsontorony irányába tuszkolják a, a kritikusokat, nem ezek a... Hát nem tudom. Ne figyelj, a times a az irodalmi melléket az szinte még elég vastag azért. Bizony. Tehát, ha elefántcsontorony, akkor az rendesen be van védve. Hát <háha> Há most, most csinálja falakat. <háha> Igen, ezzel most sikerült építeni hozzá. Másikon még közben akartam szúrni, hogy uh, uh, hogy igazából, uh, hogyha valaki tud olyan könyveket ajánlani nekem, ami valószínűleg tetszik, és, uh, és kellő izgalmas, hogy nem csak úgy tetszik, hogy hú, az jó volt elolvasni, nem volt benne valami ötlet, vagy amiért megszerettem, akkor, akkor szinte teljesen mindegy, hogy mi alapján dolgozik. Hogyha a legjobb jó, hogy mi fog nekem tetszeni, akkor, akkor csinálja abba. Kevesebbet fogunk kezed fogni majd. mi valami szoftver. Ilyen szempontból még a hangvétel is mindegy, vagy a, az, hogy a kritikus eszköztára a dolgozik -e, vagy csak simán hihetetlen jó ízléssel választja ki, mert nem tudom, arany van. Egyébként ez... csak hogy látszódjon, hogy azért mennyire komolyan veszük ezeket a dolgokat. Én például az iTunes akadémián, illetve a university-n felfedeztem ilyen előadásokat, hogy irodalmi kritikák, hogyan működnek, mi a története, meg mit tudom, és ezt végighallgattam, azt mondja, öt előadást ezzel kapcsolatban. És nagyon érdekes volt, hogy, hogy nagy szavakat beszél, meg, meg ott oh, tényleg a történelmi háttere érdekes, de azért alapvetően tényleg csak arról van szó, hogy, hogy egyrészt informálni az embereket arról, hogy mi jó, meg mi nem jó, és miért. Másrészt segít, ugye, hogy segítsen befogadni, tehát, hogy segítsen megérteni, hogy ez miért jó, vagy miért érdekes, vagy miért éri meg a, a figyelmedet, meg a türelmedet investálni, és ott meg egy nehezebb szövegbe is. De ott meg a, van az a másik elvárás, ugye ebbe a szakmai kritikába, hogy, hogy másik irányba is, nem csak az olvasó fele is, hanem, hanem a, az írót is kicsit irányítani arra, hogy hogy miért nem jó vagy mi az, amit máshogy kéne tehát van egy olyan célja is, hogy ott tanítsa az írót, és nyilván egy, egy ilyen blogger aki elsősorban ugye a kisebb közösséghez vagy a saját olvasóihoz, egy kisebb olvasótáborhoz szól annak nincs, nincs ilyen fajta motivációja hogy ő most az irodalmat irányítsa tehát, hogy még befolyásolja a, a, a magát a alkotókat is hobár bár, mindezek mellett, viszont például a hazairodalomban biztos, hogy a, az emberek, tehát hathatsz az, az, az íróra. Tehát eljut az üzenetet, a blogger vagy, és, és nem csak ilyen teljesen átlagén blogot írsz, hanem, hanem már így úgymond nevet szereztél a szakmában magadnak. Tehát ez kiskörben azért működik, de nyilván bizonyos szinte már nem, nem jut el a kiáltásod. <gül> Ötközben bedobtam a show notes-ba, és majd benne lesz a posztban, a kedves, kedvenc kritikusomat. Őt a múltkor meg kidobtam az egyik posztját a Facebookra. Ő volt az, aki elvitte a, a műsorban is szereplő Paintwork című ilyen Cyberpunk vagy gyűjteményt egészen vissza a neurománcig, és hogy hogyan lehet korszakolni ezt a stíl, vagy zsánert, és, és hol hogyan árultak el benne dolgokat, hogyan lett mondjuk. Középosztályban a kezdetben látható mozgalom. Az éneket önök szeretem. Aha. Na, kedves hallgatók, ti is bedobhatjátok, hogy vannak-e kritikusok, vagy olyan megmondó ember, akit követtek, figyelemmel kísértek. Igen, akinek kinek hisztek? Rajtunk Jó. kívül. És akkor most bizonyítsuk azt, hogy. <gül> olvasunk. El, így van, hogy mi szólvaszunk, és érdemes hallgatni. Én, én maradok a végére. <gül> Ádám, belevágsz, hogy mit olvastál? Na jó, akkor meséllek én. Uh, Guy Haley-t olvastam egyébként, aki, akinek utána néztem ki, egy brit science fiction jó, és én mindenféle... Nem merem azt mondani, hogy szírszar, mert azért az így túlzás, de mindenféle sorozatokba írt már ő bele. Uh, kezdve rögtön a... Hogy hívják azt, amikor emberek páncél az az űrben csatáznak a káosz lényekkel? Nem tudom, de már is megtetszett. Ilyet? <laughs> War, valami. Mindegy lényegtelen hogy bekommentelik, hogy hülye voltam, és ne beszéljék tíz után irodalomról. Jó, ja, hogy sorozatos lesz. könyvek. Jó, oké. Okay. Warhammer, ez az. Warhammer. Ja, igen, igen. Csak, csak összejött. Tehát ő ilyenekbe is írt, és, és egyszer csak megjelent egy Richard and Klein sorozata, ami a távoli jövőben játszódik, és hála a pontosan lehet tudni, hogy 2000 hányban járunk. valamennyiben. És és nagyon szép, és gyönyörű szép. Kriminek tűnt, ez a Richard and Grind, ez egy nyomozó iroda. A egyik nyomozó, az egy ötös szintű mesterséges intelligencia, aminek már van megfelelő személyisége. Ez például bele van, bolondul a Noir Krimikbe, ezért amikor Android testet ölt, akkor is ilyen hosszú flanel kabátban, és hozzápasszoló sapkában, amikor meg megy az utcára, meg a, amikor a virtuális világban van, akkor is próbálja arra szabni az ő saját kis világát, tehát nem teljesen normális. Uh, vagy legjobb is megvannak a saját, saját kattanásai. A Klein az meg egy leselájtezett német uh, kiberkatona. Uh, mindenféle implantokkal, felturbózott izommal meg, ami van, és egy, egy darabig úgy is tűnik a regényben, hogy az, a, az ügyemét megkaptak, ez egy klasszikus uh, krimi krimi tímplikál. Ők majd kinyomozzák, egyszer-kétszer megverik mindkét nyomozót, uh, jön a bajba került hölgy, és, és kapunk egy noár aztán belemanyolódunk abban a világban, hogy csak így fel van igazából. Tehát lehet látni, hogy, hogy vannak itt hatalmak az usának, mint hogy csökkent volna a befolyása, de azért van egy ilyen egy hivatalom, ami ellenőrzi a, a különböző mesterséges intelligenciákat. Mint, mint hogy lett volna hogy lázadás, amire utalnak, amikor nagyon nagy, nagy problémák voltak, és, és néhány, mi úgy gondolt, hogy emberek nélkül ez a világ hogy úgy működne, mint velük együtt. És apróságokkal, nagyon kis kis elárult információk a bontakozik -e, igazából a, a 2100-valahány, ahol járunk. Egy majdnem olyan gazdag világban, mint a, mint a Janet Banks-é volt lenni. És ennek megfelelően persze, ahogy, ahogy nőnek a tétek, meg ahogy többet látunk az összeesküvésből, úgy, úgy tűnik egyre kevésbé túlfegyverzettnek ez a banda. Hiába lejátszalatosságuk a neki kibor, meg hiába iszonyatosan nagy mesterséges intelligencia itt, azért jönnek szembe majd olyan dolgok, amik, amiknél fel kell, fel kell kötni a planárkabátot. És hatalmas hogy bóllátás, jobbra-balra mászkálnak tényleg a világban, virtualitásban, valós világban. Vannak bennénk is tech, tech gimikek amik amiket be kell vetni, hogy jó nyomkövető kód, meg a ilyen bomb, olyanok. de nem. nem süppet bele, hanem ha feszes science fiction tud maradni. És még így helyenként reflektál komolyabb kérdésekre is. Az egyik emi mondja egyszer azt a, a nem is tudom melyik szereplő, a lényegtelen is, hogy azért embernek nincs sokkal könnyen, mert az a szelektív emlékezet az a nagyon jó dolog, hogy ha valami nem tetszik, akkor, akkor vagy elfelejtik, hogy más emlékeznek rá, és akkor nem örülnek bele. Piszok, jó, nagyon ajánlom, egyetlen egy hipája van, az pedig az, hogy, hogy nem önálló történet, mint az utolsó oldalon kiderült, és azért azért egy nagyon nagy tockost le lehetne csatni Haleynek, hanem ott van egy iszonyatosan nagy piros folytatása következik, úgyhogy el ezek folytatni. De jó, tettél most a hallgatókkal, mert ők már tudják, mire készüljenek. Egyébként a piacon van a második ötet, most jön meg valami 2012-ben, úgyhogy az lesz a probléma, hogyha... Ha az is így ér véget, mert akkor viccum bajban leszek. És láttunk már ilyet? Láttunk. Látunk. Viszont még fiatal embernek tűnik képek alapján, úgyhogy nem hal meg, ha csak elnevezik. Na, a másik az meg teljesen más, tehát papírom a ráadásul. Ez Daniel H. Wilsonnak akit Balázs az első adásban emlegetett. Kétszer beszéltünk róla, épp nézem. Volt a, volt a Robopocalypse, talán az első adásban valóban, és aztán az Empt e, nevű thrillerről is beszéltünk uh -huh. egy fél éve. Az nem tudom, hogy azt szereted, azt emlékszem, hogy Robocalipz azt igen. Ily ilyen jó, jó közepes, pozitív. No, ez is én, ezt meg egy haveromnak a könyvtárának a ürítésékkor szereztem meg, az a című könyv, hogy My Jetpack? Uh, először a külsőtéren nem lehet. Egyrészt ez tücsösen düst, ez csillog a fele, amiről van nyomtatva az elejére. A, a gerince az kék színűen csillog, nagyon vastag lapokra van nyomva, hihetetlenül nagy illusztrációk vannak benne. És vicces módon arra, arról ír ez az ember, akinek PHD-je van, talán robotikából, Bizony. Vagy valami hasonlóból, igen, abból, hogy azok a azok a klasszikus találmányok, meg azok a technológiák, amiket beígért nagyjából uh, a Ponyva Science Fiction, azok így hogy állnak? Tehát például, hogy mikor lesz repülőautó, egyébként van, meg lehet venni, és az a gyártó, csak nem jó, vagy mikor lesz teleportálás, meg lehet-e valósítani egyáltalán azt a, azt a léggördeszkát, ami volt a visszajövőbenben, Ö, meg, meg robotszolga, meg szuper ruhánátlátó átlátó röngel, meg ilyen és az a nagyon jó benne a könyvben, amiben 2007-es, úgy utána is lehet olvasni rögtön, hogy, hogy melyik terület az mennyire haladt tovább, és akkor lehet, hogy mégis lesz majd tudom, óriás nagy légyömbünk, amiben fel lehet szállni, és repülgetni jobbra-barra energiafogyasztás nélkül. Hogy nagyon vicces, mert nagyon nagyon írja le az emberi, science fiction emberi vágyakat, és úgy ki is futtatja valahová, hogy hogy hát igen, hogyha nagyon kell, akkor azért ebből van egy CIA prototípusod, amit meg lehet próbálni bemenni és ellopni. Vagy hogy, hát ezt felépítették az ötvenes években, de te, már akkor is teljesen értelmet volt, hogy le kéne róla lassan mondani. Igazából jó, ilyen döbbentős, hogy, hogy, hogy, hogy egy csomó ilyen klasszikus vágy, amit az emberek így felszak sorolni a harmadik sor után, hogy ezt kéne a science Fictionből, az, az teljesen célszerűlt ellenben legalább létezik. Hm. Én ez kedvet az... kaptam. Szerintem ebben olvashatatlan valószínűleg. Hozzá tartozik nagyon az, hogy milyen a külseje. Vagy kell Igen. egy tokot venni a kindle -hoz? Például. Én úgy hát látni ez... akarom ennek a külsejét. Nincs arról a fotó? Hát, ha más nem akar, a következő sörzésre elviszem. Jó rendben. Mert, hogy... Mert az abazonon nincsen csak két kétszínű fotó, ami hát nem annyira majd egyszer bedobhatjuk témának a könyvkülcsint. Ú, ez nagyon jó ötlet. Mindenképpen az alapján vásárolok. Aha. Ész jó, kell. ne is lőjük el az összes rózsapatront, maradjon még a játszótérre. Az Ádám nem ismeri a rózsapatront, túl Hogy fiatal. a fenében ismerni. <gül> Ki nem ismeri <gül> a rózsapatront? emlékeim a hajlisztató farkú rózsaszínpárdukhoz köthetőek. A után utána három-négy évvel jött be, úgyhogy... <gül> Oké. Okay. Na de Gabi, te mit olvastál? Én két fél könyvet olvastam, amelyből elég az egész könyv jön neki, de szerencsére két különböző könyvről van szó. És uh, az egyikről még habár annak a felénél járok, ez az elveszett délelőtt, és uh, nehéz lesz kimondani a nevét, mert az, hogy Gabriela, az még megy, de Adam Estánu, ez egy román hölgy, akinek a, ez a vaskos kötete jelent meg magyarul, illetve még más is, de nagyon érdekelt az alapján, amiket így olvastam róla, annak idején így, így felvillanó kritikák, tehát mélyik kritikát én nem olvastam róla, de, de ilyen irodalmi portálokon belémégett valamiért, mert mindenki dicsérte, és nagyon kíváncsi voltam rá, hogy, hogy tényleg olyan nagyszerű műen meg hát az ember nem, nem sűrűn vesz elő egy román szerzőt, tehát uh, direkt kell keresned néha azért, hogy, hogy körbenézz a, a, a körülötted lévő szűkebb világban, és nem pedig a nagyon beharangozott könyveket olvasd. És... Uh, Egyelőre vegyesek az érzéseim. Egy ö, ö, különböző nézőpontkarakterek történetei. Az egyik szál az a Ceausescu érában játszódik, és egy klasszikus, irritáló, mégis szálandó, törődött öregasszony ö, mászkál a városban ö, a régi... Ö, a kis cekkerével, amiben számtalan zacskó van, szá néhány beeltett be hagyma, és különböző emberekhez mennyi, akiktől pénzt remélget, mert ide-oda bevarrogat, valamint itt-ott neki kaja. Az egész öregasszony monologban, az a klasszikus, amitől az ember írtózik és egyben, egyben nem tudja elvenni a tekintetétról. Ez a, az evés, és a mások rettenetes mi volt a, a szemét fösvények, akik csak ezzel foglalkoznak és valahogy minden arra, arra megy, minden történet, minden esemény, az étel, a kaja, a, a, a spórolás, a a férje, akivel már ki tudja, 40-50 éve együtt vannak, otthon van, és néha még elgondolkodik az öregasszony út közben, hogy most megegye azt a, azt a kis kolbázt, amit vásárolt, kettőt vett, vagy hazavigye a másikat a férjének, de néha azt mondja, hogy azt a szemét nem érdemli, meg inkább betemi. Tehát egy olyan karakter, akiben így, így borzongva mint, mint az autóbal esetes fotókban így elvész az ember. És... Valószínűleg hosszan ezt nem is lehetne követni. ezben az öreglány több háztartásban megfordul, és, és, és felvillannak ezek a háztartások a jelen állapotukban. Ö, például az egyik az... Ö, ö, az egy ilyen polgári ö, család ö, maradéka, ott is szintén az öregasszony fogadja őt, illetve az, az a régi öregasszony lánya, és aztán hirtelen rákanyarodunk ennek az öregasszony, ennek a polgári öregasszonynak a családjára, és, és a, a régi múltban játszódó történetre, ahol ezek a nézőpont karakterek mesélik el a, a történelmi viszontagságokat, az emberi drámáikat, hogy pontosan mi az, amiért ö, kimagasló, tehát hogy mi az, amiért ő ez elég általános, nem? Tehát egy, a történet maga nem egy nagy, nem az, az, az a dolog, amiért azt mondom, hogy azonnal meg akarom venni, ezt hanem. Jól látod. Azok a karakterek, azok, akik, akik a szűrőjén úgy látjuk ezt a világot, amely egyszerűen elképesztő. Tehát azt a klasszikus elemet is beveti a szerző, hogy ugyanazt a délelőttöt, ugyanazt a délutánt inkább délutánnak tűnik az elveszett ez az, az öregasztóny jelene, a, a múltban pedig egy délután ábrázolás, amiben számtalan karakter meséli az ő verzióját, és, és hihetetlen gazdagon kibomlik körülöttük az egész világ. És az mindegyik karakter az annyira Erős, hogy, hogy élvezettel csapongsz köztük, de, de egyelőre én azért nem adnék. A 100 az azért 75 körül jár most ez a könyv, tehát nem vagyok teljesen meggyőződve, Ma, többet vártam tőle. De majd felénél járok, 600 oldalas, akkor mint egy féltégla, teljesen alkalmatlan arra, hogy hurcolja az ember a békevén, és azért elkezdtem olvasni egy e-bookot is, amelynél most előjön az, hogy kire hallgatok, Két bloggernél is olvastam róla kritikát, az egyik könyvtáros testvérbloggja, a másik pedig a acélpatkányi. Mostanában acélpatkány, úgy látom, hogy valamiért pont ugyanazokat a könyveket olvast egy idevel mint én. Már nem ismertem mondani, amikor a Banks anyagát is fellapozgattam. És mind a ketten eléggé feldicsérték ezt a könyvet. Ez egy lengyel szerző, Jacek Dukai Extensa című könyve, ami az a Hát meghatározhatatlan. Lemhez hasonlították, de ez a tipikus hibá annak, hogy, hogy valami jó nevet kirángatnak a irodalomból, és ahhoz kötnek egy új könyvet, hogy valami horog beakadjon az ember elméjébe, de aztán persze azzal nem számolnak, hogy, hogy semmi, nem, nem valódi ez a, ez a párhuzamba állítás. Nagyon-nagyon egyszerű történet szintén, amely, amely elbájolja az embert. Egy egyszerű fiatal ember lassan gyerekkorától, most már felnőtt, megházasodik, gyerekei születnek, lassan megöregszik, és lassan felrémlik mögött egy olyan világ, egy egyszerű 19. századi. Fal, vidéki élet mögött egy, egy olyan, ahol valamiféle plusz rétege van a, a, vi, a világnak, plusz erők kormányozzák, amelynek kiszolgáltatva élnek ezek az emberek, és az is felderenk, hogy ez, a, ez, a, ez az állapot, ez a jelen, ez valahol nagyon késői jövő, egyfajta visszapusztulás, de egyben lemondás is egy egyszerűbb állapotban. Nyilván annak hatására, hogy ez a felsőbb réteg ez hogyan ö, hat az ő életükre. És ez a fiatal ember elfoglalja azt a szerepet ebben a kis közösségben, hogy ő lesz a, a, egyfajta csillagász, és ö, vizsgálja a világot. É megragadhatatlan ennél is, ennél a könyvnél is, hogy miért jó, viszont egyértelműen 95%-ra ítélem. Tehát az a fajta science fiction szerűség, amely, amely science fiction el próbálja adni magát, de, de nem ez a lényege. Szóval köszönöm mindkét bloggernek, hogy előttem is olvasták, és úgy írtak róla, hogy csak a pozitív véleményt, nem pedig a, a könyvet ábrázolták teljes egészében, így aztán nekem is örömteli, hogy olvashatom. Nice. nem mostanában jött ki egyébként el könyvben? Valami de, de, és valószínűleg ezért uh, is tűnt fel szerintem, nálam is, meg a célpatkánynál is. Uh, ez a két könyv, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a sorozat, ez hova szóval fog fejlődni, mert uh, volt egy másik is, de az kevésé, tetszett, nem az én világom. Na, itt a végére meg én bevallom, hogy csak egy félkönyvet olvastam a legutóbbi felvétel óta, de ez egy. Ez egy jó, jó félkönyv volt. Ez a, egy ilyen. Hát Amazonnál is eléggé sok promóciót kapott a könyv, meg mindenféle New York Times, mindenhol jelent meg kritika róla. Egy Michael Chabon nevű a Telegraph Avenue, az a könyv címe, és nagyon könnyű volt kiválasztani, mert abszolút úgy van belőve, hogy. Ezt nekem írták, mert csak az hiányzik a címéből, hogy én Nával. tudjátok, hogy az a igen, igen. És uh, alapvetően egy, egy uh, Bakelit lemezt árusító bolt a helyszíne a történéseknek. Tele van mindenféle zenei referenciával a könyv, tehát játszhatom a szokásos játékom, hogy közben a streaming zene szolgáltatásba beleütögetem ezeket a címeket és hallgatom közben a zenéket. És egy ilyen e, érdekes, ugye tipikus globalizációs helyzet, hogy jön a nagy e, lánc, e, aki egy ilyen shopping centert akar kialakítani ezzel a régi a szembeszinte, és ott egy sokkal nagyobb területen, sokkal olcsóbban lehet majd ugyanazokat a lemezeket kapni, és akkor az alapcselekmény száll az, hogy, hogy ezt akkor hogyan élik meg a lemezbolt tulajdonosai. De igazából ez csak egy ilyen nagyon halvány váz, ami köré mindenféle érdekes karaktert így bezsúfolt az író. Sőt, annyira sok karaktert, hogy ez az első problémám is a könyvvel, hogy sorra jelennek meg a nevek, ráadásul három különböző időségbe játszódnak a cselekmények, és a család három generációja meg van nevezve benne, aztán próbálja az ember kitalálni most időben, hol járunk, meg, meg melyik karakterről is van szó tulajdonképpen tehát így eléggé nehéz követni, hogy, hogy hol vagyunk és, és miért. De úgy szépen lassan így a történet felénél járok, és akkor most már kezd kialakulni. Egyrészt megtanultam a neveket, meg kezd kialakulni, hogy hol futnak össze ezek a családok, meg ezek a generációk, meg ezek a szálak. Ami érdekes, hogy ugye ilyen elég erősen így a fekete kultúráról szól a könyv, hát a karakterek jelentős része az ilyen afroamerikai és a, az ilyen zenei e, választékban is, ugye amiről szó van a lemezekről. Általában ilyen 70-es évekbeli beli zene, meg 60-as évekbeli jazz jelenik meg. De ennek ellenére e, egyáltalán tehát e, e, ettől függetlenül elég így ambíciózus e, az író nyelvezetében is, meg, meg a referenciákban is. Tehát én így föl is írtam magamnak, hogy, hogy a, az első pár száz oldalon már előkerült az Ulysses, Thomas Pinchon, és az alapítvány is. It Itt-ott megemlítve valamilyen teljesen más összefüggésben. És akkor még ráadásul van egy réteg, hogy, hogy Tarantino is, meg ezek a filmek, ezek a a Tarantinót is inspiráló 70-es években ilyen Black Spoitation filmek is előkerülnek, néhány szereplő az ezekben volt, a könyvnek néhány figurája ezekben volt szereplő, és gyakran, tehát konkrétan van ilyen jelenet a könyvben, hogy a két gangsterül a kocsiban ugye mennek valami, Büntetet elkövetni, és akkor teljesen ilyen fiction, tarantinós szerű dialógus játszódik le köztük, és néhány oldala később meg a tarantinóról, mint rendezőről van szó. Szóval így a különböző kulturális szintek is, meg, meg, meg a különböző generációk, meg időszakok is érdekesen keverednek, és akkor a könyv az egy ilyen nagy turmixgép tulajdonképpen, és amit nagyon viccesnek találtam, hogy megjelenik benne Barack Obama is konkrétan mint szereplő, ha bár így a, az idő tehát nem is tudom, nem pár éve játszódik ez a könyv, pár éve korábban és akkor még mint szenátor van jelen. Szóval na nagyon érdekes, látszik, hogy ambiciózus az író, és, és egyrészt van ez az érdekes történet, meg a lemezbolt, meg a a, hogyan őrizzük meg a, a kisboltok kultúráját, amiről már talán mi is beszélgettünk a, a könyvekkel kapcsolatban, de akkor még e, vannak ezek a plusz rétegek, ami miatt érdekes olvasni. Nem, nem akarok még ítélkezni, mert még a fele van a, a könyvnek, de az, az mindenképp tehát érdemes volt megvenni, az biztos, meg jó pofadulok hallgatni ezeket a zenéket csak, tényleg, tehát úgy arra kell számítani, hogy, hogy az elején kapkodja az ember a fejét, hogy, hogy ezek az idős, időszálak, meg ezek a szereplők, hogy működnek mégis. De egyelőre érdemes belásni magam. Nekem ez a fitkóz fűződik, talán a legnagyobb ilyen olvasási kudarcom mondjuk. <gül> Na, esé. Több alkalommal ugrottam neki, a jédis polisz mezuniónnek, ami egy tiszok jó regény minden alkalommal nagyon szeretem, eljutok a közepéig, utána lerakom valahová, vagy besűrűsödik az élet, és egy hetekkel később veszem észre, mert megint nem tudom, hogy melyik zsidó a bűnöző, és melyik a rendőr, és nem fejezem be. Aha. Na hát látszik, hogy sok, sok karakterrel is dolgozik, meg tényleg tesz, hogy, hogy egy családból három generáció, és akkor az ember próbálja nevekből. Ja, és akkor természetesen több generáción át ezek között a családok között mindenféle kapcsolat van, és akkor most ki beszél, kivel, milyen összefüggésben rettenetes nehéz követni, de azt hiszem, hogy érdemes. Hát ezek után, hogyha viszont ezzel végzel, akkor mindenképpen neki kell ugronod a száz év magány Oké. Okay. Mert ott Mint ott, amit... kötelező olvasnak. Hát, meg... Igen, nekem is így rögtön felvillant ez. Amit azért nevek, ami aljasságot nevekkel el lehet követni, azt kétszer megcsinálják. Mm. De, de minden esetre az tényleg tehát egy ilyen vicces és bátor dolog, hogy, hogy mint tényleg egy fikciós, abszolút fikciós regény szereplőjeként megjeleníteni az aktuális elnököt és van vele beszélgetés, meg minden, tehát nem, nem csak az, hogy, hogy hivatkoznak rá, vagy valaki nézi a tévében, hanem az egyik főszereplő az egy bárban beszélget vele. Jó pofa. És a könyv akkor született, amikor abban már elnök volt? Igen, igen, ez teljesen friss most. most Aha. Aha. Csak gondolom, annyira így rázoomol, mondom erre az afroamerikai kultúrára, e, így a Egyrészt a múltja zenén át, tehát a, meg ezek a, a, a gangster időszakok, ugye van egy, egy nagypapa vonulata, a regénybe, egy, egy generáció, aki, akik a gangsterek a történetben nagyon viccesen, és akkor ott a, a zene, mondom, ezek a gangsterek, és akkor a modern afroamerikai, aki vállalkozó, aki birtokolja ugye ezt, illetve létre akarja hozni ezt a, a múlt, ugye, ami, ami versenyezne ezzel a kis lemezbolttal, és akkor gondolom, ha manapság beszélsz afroamerikai jelenkori kultúráról, akkor nem, nem lehet nem figyelembe venni az ópamát. Ó, de kell, hogy nem olvastad végig, olyan kíváncsi vagyok, hogy merre kanyarodik. Most <gül> már alig jövős. várom, hogy befejezzük Aha. ezt a műsort, és akkor. visszatok. addig vissza beszéltél róla, még megkiventette is. Ja, hát mm. mielőtt elkezdtünk beszélni, akkor is ezt olvastam, hogy próbáltam, tudod, így Minél többet befogadni belőled. De... Aha. Hát akkor. Akkor az engyelkevered. le, mert nagy lesz a számla. oké okay. sziasztok sziasztok, sziasztok.